En ze wacht ons Maar op achttien was ons aam al verloren Welkom by S.A.K. Nies Radio en Freedom Radio. My naam is Kori en ek is elke maandag aan saam met jou met ons Boswoologreeks. Vanavond sta ek nie op dit episode 9 uit nie. Ek gaan aan met Sampisto Berg se skrywe oor die Slagbanka Sienga. Maar vir ons daar uitkom eers een lekke liekie Hier is die hand om orkes met, het is lekker in die arme. Dit <middling> is lekker en het van 1. Opera nie dra nie. Der rieni stetten mei sein in iami in as ek so verlaan na my meisie daar ver nie steeds slaat ek met my vork op my parkpan in ons bangaloo kappe dan uit ach man dis lekker en ja want die tot groe fontein op a ratel in botarie Of oog in a bos erop leid a nie nie. Met a herrie en stuik teen my sy Ach man, dit is lekker in die handie En om te kwee dit wil ek graag blij Ach man, en is lekker in die handie En die lewe het die blak krag lekker in die army. Ja, miskien is dit ook lekker enige basis, ek weet ook nie. Maar ek glo nie dit was so lekker op die grens nie, veral as daar gevegte was nie. Voordat die program heeltemal begin, wil ek net die noodbrig te veel laaste 3 ure noem vir geval jy in luister en dat ek op die pad is by Tubatsi is daar proties actie op die R37 aangemeld by moet motoristen er word gevra om die area te vermij die pad was geblokkeer en die politie het die area gemonitore bly maar weg van daar die pad die R37 by Ribacross ook was daar onbevestigde boodskap die pad van Burgersvoort na Polikwane, of tot by Drekop area, was daar onlist die gang, hy het die voertuig met krippe gegooi. In die Ooskaap, op die 1-2, was daar protesaksie, in die Udutaiwa area, motoristen was ook gevra om die area daar te vermij, in die Ooskaap, dis by Matata. Ook was daar sprake van onliste by Skakusa, die Technische College Edmundgebouw was afgebrand, en student is huis toe gestuur bly maar ook uit die area uit vir geval jy op pad gaan wees in een van die areas wees veilig volg eder alternatieve routes ek kom by program daar is een fondsgestig vir Anton van Rooien wie sy bene afgeskiet is in die grensoorlog en daar is een fondsgestig om om te help met prosthese en daar was een man wat gesê het hy sal sy boek Wondergom die dichtbundel vir die maand van die 1328 rand in die Ibutras stoort om Anton van Rooijnd te help so hy weer kan loop. Sy boek is ook beskikbaar by Protea boeken. As die enige iemand tak een 10 randje te spaar het gaan asjeblief en ondersteun die Ibo-trust om, om Anton van Rooien te help om prosteesie te kry so dat hy weer kan loop. Natasja Prinslo hoor het geskryf Ek teel graag, graag die volgende met jylle. My pa wat ook op die grens was het dit vir my geskryf. Die sker 40 jaar gelede in die Suidwiesbos oorlog was daar so met my op Oshuwello en medik, sy naam was David. Toekom die eerste keer gesien het, het ek myself gedink, maar hy is dan nog net een kind. Hy het vir my met die eerste opslag, oogopslag geklyk, soos sy sien van om 13 of 14 of 15 jaar. Menige kere, wanneer daar kontak was met die vaand, het hierdie klein tinger medik onder kruis vier met sy mediktas vreesloos die wondeste hoop gesnaal. Hulle het dan onder bosse ingesleep en terwyl die skote om hom geklap het, het hulle wonde toegewerk en die bloeding gestop. Daar het hy die nodige gedoen, en van die een na die ander gaan herkloop en verpleeg. Boonop het hy veel op sy rug, na veiligheid gedra, waar die kazewek helikopters kon opbik. Ek het by hom sy sker geleen om die ouwe en saare te snij. Daar het die sker, waar my sovele gewondes verpleeg het. Toe hy uitgeklaar het, het my gesê, Flipp, hou ma die skeer. Daar die skeer het ek vandag nog. Elke keer wend ek die skeer sien, denk ek aan David, of David met sy leeuwaard, net soos David van die Bijbel, wat nie gestuid het vir Goliath nie. Ek sal die jou, David, menige pa en maase seens, het jy sekerlik gered, sonder dat hulle ees en staf van geweet het, en sekerlik het jy geen medaille vir jou dabruid ontvang nie. Maar wat jy gedoen het, het sekerlik een blijvende indruk op my gemaakt tot vandag van jou maat Flip. David, as jy dat ek inluister, hoop ek jy het die boodskapie gelees en ek dink Flip sal graag wie met jou kontak wil maak. Eers a uh, niets, niets a geskies toch a handelsflitsie voor ek by ons heldeleis kom wat nooit vergeet sal word nie. Soek jy na een daksel vir jou poekie? Is jy eens en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.maakie.com Sluit vandag an www.maakie.com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 vir meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad sy. Voel gekoester en gelukkig. Dis makklik en gratis by maakie.com Jy is ingeskakel by S.I.K.N.S. -E radio en my kersam Mike Boeri en ons in ons Bosoorlogreeks waar ons dappere helde geveg het vir volk en vaderland om ons amal in die land veilig te hou van terrorisme en communisme. En ons sal jylle nooit vergeet nie, ons dappere helde, baie nog bloedjong kinners. En soos ek gewoon ek sê, as jy het nie deel was daarvan nie, sal jy nie precies weet wat aangegaan het en hoe dit was vir ons generatie wat daarduid dit het alles gegaan het nie. Ek vrou dat amal een oomlikse stilte sal hou en een oomlik waar ek die volgende jongmans wat die laaste en prijs en die hoogste prijs betaal het vir ons en ons land. Die 8e my 1966 was het officier Louis Matthijs Jacob Spinaar. Ja, Louis Matthijs Jacob Spinaar. Hy was 45. Op die 8 mei 1989 skitter Simon Kanano Hy was 22. Op 8 mei 1980, twee lede van 36 batelioon, later 203 batelioon, Die SWRT het is doodgedienerde kontak met Swapo in die Noord-Ouvamboland. Dit was Skitter Komsa na Ntamshi. Hy was 20. Skitter David Twe, hy was 20. Op die 8de Mei 1981, 2lede van twee Sai was geskiet en gedood in aksie. 'n landman en in die noordelike Ouwamboland. Dit was onder korporaal Johannes Petrus Pota. Hy was 19. Skutter Johannes Willem Hanekom. Hy was 22. Op die 8de Mei 1985. Skutter Petrus Johannes Teron van Germiston Komando. Hy was 26 op die 8de Mei 1985 speciale konstabel Linus Abram van die Zuid-West Afrika politie hy was 24 op 9 mei 2016 hou ons ook vir die volgende jongmans wat gesterf het in die bosoorlog op die 9 mei 9 mei 1975 Sessant Jacobus Johannes Kraus van 16 squadron hy was 28. Op 9 mei 1986, Johannes Petrus van den Berg, hy was 19. Hulle name en hulle hoogste offer is nie vergeet nie en sal nooit vergeet word nie. Ons sal lied julle ons jong helden met the going home fallen soldier bagpap tribute Thank you.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 Al Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al bevind, wat de westerse levensvijze van vooruitgang, morele waardes en standaarde naastreef. Dit is tijd vir volks-eie ekonomische bemachtiging, so ons ons mense kan ondersteun en bezorg, die ons eie vernuft, koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel, as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SIK is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kyk gerust by www.v.co.za Ons sal leed jylle ons held in. Voor ek bedeel 2 die voorlesing van die skrywe dier Sampi Stofberg oor die slag van Kasinga kom, wil ek nie uh, klankopname wat ek gekry het oor die slag van Kasinga of die aksie by Kasinga speel, Daarna sal ek die tweede gedeelte van Sampi s' schrijven, lees oor die schrijven wat gebeur het bij Kasinga. We could see the could smoke, see the, sm the, the bombers had already come in, we could see the smoke on the town, we could see, it was just burning, we didn't hear any, I didn't hear any gunshots or anything until I got closer to the ground yeah in the distance here yeah and there I heard a bit of a AK-47 gunshot but it didn't really wanted me too much because I, it wasn't close to where I was. In, in my mind the bombers had come in and totally destroyed the the, the camp and the, and the town and we were basically safe I mean we might have a little bit of resistance here and there and it was actually quite exciting at that point in time and such a tremendous sense of relief and we had just got the LMG together when some you uh, came running over the mountain running away from other guys in front of us who had obviously dispersed them with gunshots and they, they didn't shoot at us but as I came running over uh, we, we, we shot at them and that was the first opportunity we had to see that the LMG was actually working. I'm uh, moving with the doctor uh attending some of the uh, the, the guard that we we found that was wounded even some of the enemy that we wounded even wanted to they, they tried to try treat them as well. We were doing fire and movement as we were trained over the over the copy and we were going forward and, and there was a lot of there was a lot lot of fought for terrorists females dressed in uniform men dressed in uniform there was a sniper which was quite interesting, he was firing at us and luckily he wasn't, I don't know if he hadn't qualified yet or what, but he was sitting in a tree, we couldn't pick him up at first and every time you moved, uh, a bullet would fly up about two or three foot behind your ankles and one of our chaps jumped up he, Labiskoghny uh, I believe his name was and he was a bit upset as he started moving around and with that the sniper moved in the tree and we picked him up and we all took aim at him and that was the end of that and they kept on coming and I showed him and I showed him just hold our fire the front guy I'll never forget his face. He virtually crawled into my battle. He looked up, I looked him in the eyes, he looked me in the eyes. His jaw just dropped with dismay, and the injury was over. I took him out, the guy directly behind him, and Henry shot the other guys behind those two. And from then on, it was, it was a lot easier to, to get involved. Uh, they opened up on us from about 30 meters away. The first shot hit the sand behind my head, filled my collar with sand. The second shot hit my rifle, knocked it out my hand. I got one hell of a front, But in my mind's eye, I could picture the third shot hitting me in the left temple. And they came on bravely, these guys. And they approached us in the attacking formation. And at come Command, we fired as one man. And that whole section was taken out in one second. A couple of civilians started to gather behind us um, and, and we encouraged them to stay behind us. And when we went down under fire, uh, we'd, we'd, we'd encourage them to go down as well behind us. So in that way, we, we protected them. The civilians were more little youngsters and kids and they'd running around. All of a sudden, through, through our ranks came this huge big thud. My word. That was a frightening experience. That was an anti-aircraft gun now that had turned these sights on us. Eventually, he pinned us down and we couldn't move. And he wasn't worried about anything. He knew we were in the vicinity there, and I don't know how many of them were in the bunker with him, but he was on the edge of a trench and, and, and, and, and, and there was uh, numerous trenches all around him. And what, uh, what Swapu had done, they had retreated into these trenches and every time a swapper stuck his head out or pointed a rifle at us he was history okay so what they realized then was that they they're going to get shot if they shoot at us but when this guy opened up for us with this anti-aircraft gun then they all started shooting simultaneously at us and and they then obviously thought that they had killed us but in that slight lull We would then take the opportunity to creep a little bit forward until a point when we couldn't go forward anymore because we were just the bullets were coming just too close to us. And there was one particular um, very brave chap who actually in amongst this fire. he actually climbed up a, a, a tree from the tree. he actually directed the mort the smoke mortar bombs. We'd lie there, there would be absolute silence, no, no shooting because now they thought we were dead. But because we were on the incline, a lot of the fire was going just, just, just over our heads. In fact, some of our guys were actually injured because uh, a bullet would hit, hit a rock or uh, um, and, and, and a, a guy next to me actually got a bullet to his knee. And he could have been taken out so easily, yet he stayed in the tree and then he, he directed the next mortar, closer, closer, until, until eventually a mortar landed right on that bunker and, and, and the, the guys took him out, the mortar guys took that bunker out.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 Kasinga, net een oor Kasinga, dit was die type van administratieve dorpie in die suide van Angola. Die dorpie gedurende 1965 onder die Portugeese bewind gestig. Ek lees deel 2 van Sampi Stofbergse skrywe. Hy sê, Greensoorlog beslis, Kasinga dag, die 4de mei 1978 maar soos in elk operasie het daar baie gebeur voor die geskendkende gedag. Kasinga die aand van 3 mei 1978, Grootfontein. Een paar van ons het finale briewe geskryf en vermakkers gegewe met die opdrag dat die brief vir daar die speciaale persoon in jou gelewe gegewe moest woord. Dit is nou net in geval die dag nie levendig sal terugkom nie of soos die troepen gespot het ek kom, kom daak met die rapport terug daar moet onthou word dat gedurene die beplanning van soe val skerm operasie bekend of beter bekend as die lichtstorm operasie word daar voorziening gemaakt vergroot verlies aan die kant van eie machte en is die verliese wat by Kasinga gelei is nie eers die druppel en die emmer nie Dele OV telefoon is afgeskakel vir die dier van die operasie. Dis kon niemand iemand anders voor haar waarski dat daar ongewone activiteite van troepe, vrachtvliegtuie, vechtvliegtuie, helikopters, radelgevechtsvoertuie en panzerkarre is nie. Aand het is voorzien dier Klompidamus en ek neem aan dit was van die staande machtlede in Grootfonteinse vrouwens. Dit was spuik, weet nie of iemand hulle ooit daarvoor bedank het nie. Maar daar was ‘n paar honderd baie dankbare valskermsoldate, en as ek recht onthou, was die koos en die warm koffie recht hierdie nacht beskikbaar. Die aand is daar men slaap en baie gebed. Ek glo elke soldaat het op sy eie manier met God gepraat. En ek glo ook, daar was seker die hele paar ooreenkomste met God aangegaan, en daar is gepleit vir beskerming vir die volgende dag Gedurende die geveg. Die meeste troep het maar min en onrustig slaap. Ek was dierentijd daarvan bewus dat daar altyd beweging was soos die troep maar die die nacht koffie gedrink het en met laie dinge besig was. Ek het ongeveer drie die oogend wakker geword. Het is die stilste tyd van die nacht en die tyd Waar die naguiele al gaan slaap iets en die dagdiere er ook nog slaap. Dit was toe al rustig hier en hier en daar het ek iemand rustig hoor snork. Ek het geleen gedink aan die dag wat voor lê. Gewonder hoeveel mense gaan ons vandag help op die pad. Die ibgerheid en en hoeveel gaan ons dalk vandag of hoeveel van ons gaan dalk vandag reisigers op daardie selfde pad wees. Om vier uur is allemaal wakker gemaak vinnig recht gemaakt, voorbereidingsgedoen, vudjuits, die atmosfeer binnen die henger was gedemp, en as iemand gepraat het, was dit met die gedempte stemtoon. Een paar minuut voor sies is allemaal aan boord, die vliegtuie, in daar gaan ons. Dit was sies uur toe ons opgesteig het. Ons die meeste van die pad, nadat ons die grens oorgesteek het, boomtop hoogte gevlieg. Boomtop hoogte beteken ongeveer 50 meter bo die bome. Ek weet nie of daar baie, baie ouie in die aand was nie, en of die manne ook maar net soos ek, een klein bykie bang was nie. Maar amal was maar tamelijk winderig, en dit het nie te vers gereik in die vliegtuig nie. Ek onthou, dat die spasie in die vliegtuig baie beknop was. Die hette binnen die vliegtuie was feitlik onuithoudbaar en soos die tyd verloop het, het het gevoel asof die temperatuur die in die constantes tempo vannig stijg. Die spasie binnen die vliegtuig is al klaar min as dit net een gewone sprong is. Maar die toerusting wat elke van ons by ons gehad het, het dit nog meer beknop gemaakt en ons vliegtuig was nie vol nie. Net 54 troepen waar het moeilik is om 64 te draag. Die meeste van ons die volgende toeristing by ons gehad. 10 mageseine met 20 rondes elk, 2 M26 handgranate, 2 witvoos voor granate, 62 MM mortiere, 2 rak rookgranate, 1 groen en 1 rooi, 1 belt met amnesie vir die LMG, 2 waterbottels, 1 bom verband of 2 en 1 verskydheid vir veel uitkoos. Daar was geen prioriteit aan koos gegeen nie, en koos was beslis laatst op die lys van prioriteit in. Ek kan nie onthou of ons soms soos een gond by ons gedraad vir die pijn nie, maar ek denk nie so neem. Daar was genoeg medis al beskikbaar in die vorm van seksie mediks en een medikspan met dokters wat saam met ons gespring het. Dan was daar die radiobedieners en die bevelvoeders op verskillende vlakke wat ook nog radiobeide gehad het. Die anti het span het boalse 'n geweer, ook 'n RPG-74 pel in seder met vier pylle geraads. Die genie span het anti-tank mine geraads. het 'n gevechtswiebung gedra met 'n springhelm met. meeste van hierdie toerusting was in 'n PVC. Beusno weapon container pak wat aan deringe onder die noodvalskerm gehaak was. Dan was daar 15 voet nylon tou wat aan die harnas vast was met a Janus quick re release gespe. So daar al jou vals valskerm en jy al jou dros voltooi het en seker gemaakt het nie met is onder jou nie, het jy die PVC laat sak en het jou toerusting 15 voet onder jou gang. In die noodgeval soos die waterlanding kon jy van die raak dier op die Jonasse band te trek wat die hele spul sal laat los en alles val af aarde toe wat ongelukkig die gevolgelike verlies van al jou toeristing beteken. Lang gelede was jou wapen ook in die PwC verpak en as jy dan jou toeristing verloor het was jy ontwa ongewapen. Ons het echter met ons wapens aan ons gespring en jy het ook jou gevechtswebing onder jou valskrim gedraag. Was Senga die 60e gedeelte van die operasie, waar Swapu, seker die grootste paksla ooit gekry het, die sprong. Die tyd wat ons die oogend opgestaan en finale voorbereidings gedoen het, het daar een klomp ander dinge gebeur, wat alles deel was van een groter plan, soos vechtvliegtuig, helikopters, een spottervliegtuig in bomwerpers, wat van verskye lichtmachtbasise in Suid-Afrika en Ouvambuland op pad was na die saafde bestemming as ons. Die koordinatie was vooraf haar by aardvijn beplan. Die bomwerpers en die vechtvliegtuie het elk in sy eie taak gehad en moes die valskerm sprong vooraf gaan sonder om te veel tyd te los vanaf die laaste bom tot die eerste troep zou spring. Maar die tyd is in die laaste bom en die sprong moes ook so gekoordineer wees dat die transportvliegtuie nog nie op die doel wat so wees as die laaste bom val nie. P.E.R. was beplan vir 8 eers. Bravo tijds so het Afrikaanse tijd. Ek dink ons was paar minuutte laat. Dede operas was paar minuutte laat. Die paar minuutte het echter geen invloed op die geveg gehad nie. Die beplanning ten opzichte van die tijd wat die lichaamval dier die bomwerkers moest begin H.E.R. was 7 Bravo-tijd, Sint-Afrikaanse-tijd, so dit was 56. alfa tyd angola tyd en dit was die tyd wat Swapo in die ooghene veronderstel was, om aan te tree op die paradegrond. Die voordeel van die klomptroepen, wat in die oopte by mekaar is, waar geen dekken is nie, is voor die handliggend gedierne boomanval. Ek glo die voorkeertyken vir die lichtmacht, was juist die paradegrond. Ek weet die boomanval, het nie soveel swapus doodgemaak as wat amal voor gehoop het nie, maar niemand het seker daarin gedink dat die tyd in Afrika geen waarde het nie. Die meeste van die swapus was 10-10-1 laat vir die parade. En na wat soos die ewigheid voel, kom die volgende bevel. Spring, pos en koor daarna die derde laaste bevel. Verklaar daarna staan in die deur die voorste man in die rest van die string gee dan een laaste tree. Een, twee, toe die voorste man en die heer staan. en die stadium is die hele string oorgehaal en reg om te spring. Sonder dat die eers daarvan bewus is, bewe die liggies, soos een wenda meid wat op mama gedrap het. Sees vracht vliegtuie van Zuid-Afrika, sy ligg mag kom soos een doodsengel uit verskline richtings na die dorpie, in Angola aangevlieg. Binnen die buik van die vliegtuie is daar valskermsoldate gereed om die dood en verwoesting namens die doodsengel te saai. Die roolig is nog aan. Die afstudiers het op taeer die stadium een reese taak om alles binnen die vliegtuig te beheer en te verseker dat die sprong glad verloop. Die volgende oomlik klim die vliegtuig van boomtoophoogte na springhoogte en het gebeur binnen paar sekundes. Die verhoogte swaartekracht dreig om jou op jou knie te doong. Partijmanne probeer nog vir oulas kyk of die dag iets dier daar die klein ronde venstrikie kan sien nie, maar te vergeefs. Elke man nou die man voor hom sy strop om sy linker of rechterhand vas. Afhangend of die bakboord of stierboord spring. Die hand, is oor jou noodvalskerm om jou noodvalskerm te beskerm. Dan gaan die roolig af en die groen lig aan. Een massa vaalskermsoldate uit 6 vrachtvliegtuie begin geliktijdig beweeg en al wat jy hoor is go, go, go en so haarklip die manne by die uit in die groot oopruimte in waar daar skielik te veel spasie is rondom jou hang die manne elkeen aan die vaalskerm. alkeen doen sy drills so asof hy machine doen. Hy denk nie is daar oor nie, hy doen dit net. Die dalingsfase en die landing suid van Kisinga. Voor ek daarby kom, eers weer een advertentie breed, en dan Blast Bridges sit Tabatines. nodig jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area en gouding sikkel jy met geëte afvoerpijpe stormwaterpijpe rioolpijpe by winkels of wil jy jou winkel net opdoelie commercieel of industrieel nie sikkel nie ICS specialist tot jou redding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 Ja, nee, alkeen wat hier staan, dapper helde elke man, daar se taak hier te verrig, met plesier dit is ons plig. Van ons het David teen is David, te ons het önig wurselies, David teen is David, des neem nooit de roop sien nie. Laat frensels frens hou ons dop bang op onskop daar is dit is op de bank broedstadstel het is nie bang Van ons is David die is David die is onze en is David die is dame die Dat is niet meer om te zien Lengs rechts links rechts van ons ops Nie bang op ons kop ster is derdies om te vang Broek staan stil, ek is nie bang Elke man is op sy pos Groot gevare is ons kos Sien jy dan gedruppel zweet Dit is paspijn, moet jy weer Want ons is Davidinies, Davidinies Ons ver in die vorselines Davidinies, Davidinies David Es was baie moet jy weer. Van ons is Davetinis Davetinis ons werk en nikorselin is Davetinis Davetinis dit is nie moilik om te sien nie Dis Bridges met Davetinis ja nee ons dapperalde alles was Davetinis die daringsfase en die landingssuit van Kisinga. Sam beskryf verder, toe ek vir daai breek deel van die skonde in Deerkom het ek dertiende gespring, het ek in die basis of dorp voor my gesien. Daar was nog een mirage vechtpleegteig bezig om die beteken en daar die dik rook en stofwolke oor die hele teken gaan. To ek by Deer uit is, was daar nie baie tyd vir hoon kyk nie. Ek het vinnig my drills voltooi. Ek het sier keer gemaakt, daar is niemand onder my nie, en my toerusting in my pwc dat sak. Die bykie tyd wat daar oor was, het ek gebruik om myself te oriënteer ten opzichte van die tyken en waarom waar die troep rondom my was. Ek het gekyk of ek een plek in sien waar ek graag wil land. My drijf was gestel en regemaak vir die landing. Dit was een paar minuut na acht uur, en ek het een lekker landing gehad ontslag geraak van my valskerm, die valskerm in sy draasak teruggesit, alles op my hoopje by mykaar gemaakt, die noodvalskerm boop my hoof, valskerm gesit, my uitrusting uit die PVC gehaal, die pwc opgerool en in een van die selsakke gesit. Daarna het ek gekyk na die omgeving en gehoop ek so die plek weer kry. Op daar die stadium was die redings dat ons die valskerm so herwin na die aanval afgehandel was. Dede aanval so moes net een eer of twee dier, of so dit. Iets wat altyd na sprong my pat is, is die valskerm, wat secondes terug nog daar ververantwoordelik was, dat jy veilig op die DZ geland het. Nou is daar niks oor, en geen doel verder vrystuk nylon lap, met baie touwe bande en harnas met ‘n nood neem. Onder normale omstandighede, so jy nooit jou valskerm los waar jy geland het nie. Jy was altyd daarvoor al verantwoordelik om te sorg dat die vaalskerm uverseen gevat word en dat daar later rekenskap van die vaalskerm en noodvaalskerm gegeen kon word. Een groot probleem tijdens enige vaalskerm operatie of vlug operatie is eerstens dat alle vaalskermsoldate meer bekommerd oor sy landing as beveel oorbeeld oor die feit dat die vijand dak op oom mag schiet. Gevolgliks dier niemand hulle die laatste ongeveer 30 meter aan iets anders as die plek waar hy gaan land of graag sy so wou land nie. En natuurlijk wat sy type landing hy gaan doen nie. Niemand wil graag besering opdoen tydens landing nie. Vooral nie gedierende, een operationele sprong nie. Indien die beser is, word jou besering en jou besering is ernstig beteken het, een of twee ander troep is nodig jy my, om jou te help. Iemand anders in jou toerusting dra en jy het jou het dan een negatieve invloed op die momentum van die aanval of geveg. Een ander groot probleem is om jou te orienteer ten opzichte van die tyken en daarna ten opzichte van medeval skrimsoldaten rondom jou. Die ou wat pas een sekunde na jou op die vliegtuigse deur uit is, kan baie ver van jou afgeland het, of daak net een paar meter van jou af. As daar een troep elke seconde by die deur uitgaan, kan die troepen tot soverre 60 meter uit mekaar land, afhangende van die springhoogte, die windrichting en die sterte van die wind, sal ook een in nadelige invloed die. As dit boon op so ruig en bebos is, soos by Kasinga, raak die valskirmsoldate se probleme net nog groter. Ek denk een groot deel van die probleeme wat valskermsoldaten ondervind ten opzichte van orienteering na sprong ontstaan doordat die vliegtuie nie ordentlijke vensters het nie of die vensters wat daar is so klein en min dat daar geen kans binnen die vliegtuig is om jouzelf te oriënteer nie. Dan is die daling tyd slechts een paar sekundes en in daar die tyd is daar een macht om druls wat die valskermsoldaten moet doen voor daar enigszins tyd is verwoond kyk. Valskermsoldaten sit ook in die onbenijnd en situasie dat so draai gespring het, is hy die revend omsingel. Een verder probleem wat elke valskermsoldaat op sy eie manier moet verwerk, is dat hy paar sekundes terug nog binnen die rel relatieve veilige buik van die vliegtuig was, waar alles redelijk normaal verloop het, maar sekundes later is hy op die groen bezig met die gevrag. Daar is nie starige opbouw van gebede wat toe die geveg aanleiding gee nie. Meeste van die tyd is asoe baie wat jy wil sien, of moet sien, dit voel of jy ook nie net, eenvoudig nie groot genoeg is, om alles in die koertuikje in te neem nie. Te gau moet jy recht maak en voorbereid vir die landing. Sodra jy geland het, vooral in die dichtbeboste gebied, soos by Kasinga, kan jy in eilval neks sien nie, of tenminste nie veel verder as 10 of 15 meter nie en dan is jy oore ook nog toegeslaan as gevolg van die vinnige lichtdrukverskil. Een vaalskermsoldaat moet al die volgende dros uitvoer, nadat hy bredeer van die vliegtuig uit is en sy valskerm ontplooi het. Eerstens moet hy seker maak dat die valskerm ontplooi het en hy die vaalskermdoek inspecteer vir skere en ander defecte. Baie keer sal daar indraings wees en dan moet jy skoop om van onsla te raak. Volgendes koop jy uit jou sitvlak gordel uit om dit so bykie gemakliker in die tuig te maak. Dan moet jy seker maak dat daar nie ander springers in jou directe omgeving is nie. En as daar is, stier al by weg. Maak seker daar niemand onder jou nie. En as daar niemand is nie, sit jou hande op beide hake. Trek jou voet uit die pad en laat jou toerusting in die PVC los. En dan is daar een paar secondes om rond te kyk en jou drijf vast te Dan trek jy af op die stuurbande of die toggles, afhangne van hoe oud of wat er modelvalskar mee gekry het, om jou drijf te oorkom, of om te poog om te stuur na een billike plek om te land. Dan eers is dit recht vir die landing. Al boogenoemde drills gebeur binnen 30 secondes na jy op die, die vliegdekse uit is. Na die landing het ek gepoog om my oor oop te kry en dadelijk begin om van die troepe wat maar weit verspry was, en ooral geland die taal by mekaar maak. Elke seksie tel tal sy eie mense. Elke seksie rapporteer aan die pelotonbevalvoeder en verklaar dat al sy mense by mekaar is en die lig en pelotonbevalvoeder in van enige probleem soos beserings. Die pelotonbevalvoeder rapporteer weer aan Tommy wat die kompaniebevalvoeder is. Tommy rapporteer weer op sy beurt aan kolonaal Breitenbach wat die operatiebevalvoeder is dat amal teenwoordig is en ligt die operasiebevelvoeder in van enige probleeme as daar is. Op die manier wie die koronaal binnen minuut of amal by mekaar is, of daar probleeme is en kan hy die ooreenkomstig beplan of veranderinge aan die oorspronklike plan maak om by die veranderde omstandighede aan te pas. En was dat die probleeme? Kasinga, kokkie de Waal, word doodgeskiet, een tragedie die effect van die M26 handgranate was nie wat wonders nie, maar as die handgranate in die loop, loopgraaf beland, maak hy minstens 2 of 3 dood. As die handgranate op die wal van die loopgraaf beland, tref die skrapnel in die meeste gevalle niemand nie, en hou die skrapnel ook die gevaar vir eie machte in. Ek dink die losstand die die effect van die handgranate nadelig beinvloedt. Ek volg to die M26 granate op met een paar fosforgranate. Dit het nou rechtig soos een boom gewerk. Maak die saak waar die granaat land nie, hy doen sy werk. Soos my en die troepen naaste aan my fosforgranate klaar raak, stier die troepen hulle fosforgranate van hulle kante af na my toe aan en toe is dit die spreekwoordelike die vet uit die, in die veer. Een fosforgranate het ontplof is baie indrukwekkend vir al as jy so eentje weg van die ontplofende granaat af is ek het altyd gewonder wat sal gebeur as jy te nabe was of as die doel van die granaat was om jou te verneel ek weet nou dit is een lekker gemors as een mens brand dan verdwijn alle beklei en agressiviteit of politieke lo loyaliteit uit jou uit en dan vergeet jy alles loos alles, spring die loopgraaf uit en om een of ander rede begin enige iemand wat, na brand, wat brand altyd te herkloop. Die probleem is natuurlijk ook dat niemand jou rechtig kan help nie, amal rondom jou brand ook, of as hulle niveaus voer raak, dan brand hulle ook. Daar is net iets aan die geveg van die aard, iets anders, iets wat nie makkelijk is om te beskryf nie. Elke sekunde is die dood in moendlikheid maar of een of ander rede sal geen ordentelike solda die geleendheid wil mis om deel van juis die type aksie in n geveg van die aard te wees nie. Die swapus binnen die loopgerawe was klaar dood. Al wat nog moes gebeur het, was dat hulle nog nie doodgeskiet moes word. Gevolglik het hulle bekleis soos iemand wat niks het om te verloor nie buiten die loopgraaf was daar hele klompie grede gevalskermsoldate wat gele en wacht het. Partij van die menselike fakkels het so 4 of 5 3 gehaal. Ek dink in elk geval was dit baie beter om ieder doodgeskiet te word as om so te brand. Gedurende die tijd skreet Tommy wat so 6 se of 7 3 rechts van my was op my en lig my in dat daar van ons troepen is wat bykie achter het en nog nie deel voor hom van geveg nie. Ek herklip na achter, tot by daar die troepe 2 of drie van hulle, wat ongeveer 10 of 15 meter achter ons was. Daar deel ek paar klappe en skoppe uit en jage hulle voor toe. Ek wil glat nie na hulle verduidelikings of stories luister nie. Achterna het ek besef die licht afweer kanon het veroorzaak dat die troepe nie by die ris kon bly nie. Die vier vanaf die licht afweer het ons plannen baie hier omkaar gekrap en was die paar troepe beslis bezig ...om nog voorento te beweeg. My jy meer was my tamlik kort en ek het gevoel ek verloor een geleendheid om my paar ekstra kopie te kry... ...en nou moet ek hier achter rond haar klop soos een maal mens en net miskien skiet Tommy een of twee meer soapes as ek. Ek sal toch nie die geleendheid wil mis om dit goed in te vryf neem. Ach, het ek maar geweet of net geweet... Ek het die troepen vinnig georganiseer vir elkeen verduidelik waar en by wie hy moes aansluit en twee van ly gehelp tot ly by Tommy, Tommy gevoelder het. Daarna is ek terug met die een na my posiesie toe by my gedeelte van die troepen. Voor ek aangaan eerst weer een lekkie. Hier is Almybar in Ovambo. summer's evening In a barroom, in a bumble, I was talking to a heavy Worth experience by the heaps And as I sat listening to the stories of his contacts I was staring at him wide eyes As he quietly speaks, he said Son, I made of lies Out of hunting swap or turkeys Knowing what the odds are I know where the danger lies You don't mind me saying I know more you can think of If you buy me another whiskey I'll give you some advice So I ordered him another And he drank it with one swallow Put his fingers on his chest On the scars of his fights And his face was very serious As he put his empty glass down If you want to play the Game Boy You better learn to play afraid. Right. You've got to know when to hit them Know when you beat them Stay alive to walk away Nowhere to run, you'll never count your gills While waiting in an ambush There'll be time enough for counting When shooting's done Every hand should know that the secret to survival Stinking like the enemy And beat them to the draw. Better wake up, buddy Don't think like a loser Swap will take your hat off And nail it to the floor When the fiend is speaking Turn back to the farmers Swick down the double round Staggered off into the night out the heavy diet of alcohol The darkness of a bumble Never warned me about the whiskey But it told me how to fight You've got to know when to hit them Know when you beat them Stay alive to walk away Nowhere to run you never count your kills While waiting in an ambush It'll be time now for counting When the shooting's done You've got no way met Ami Bar en Uwambo. Een rukje later word Koki de Waal wat rechts langs Tommy was en saam met Tommy bezig was om die rook uit die swapos te skiet. Daar rechts langs, Tom, recht langs Tommy met ‘n kort sersie AK-47-4 vanuit die loopgraaf stelling reg voor hom op ongeveer 4 meter in die boorst dood geskiet. Wat het reger die? een jong man 23 jaar oud. Een mense so zou dat die dood op daarie stadium nie meer so groot invloed op ons as gehaarde valskermsoldate val zou heen nie. Soldate moet moes meer pragmaties oor die dood as die gemiddelde mens op straat wees. Voor die soldaat is een lichaam wat oppe functioneer nie dit, een lichaam sonder leven, maar as die lig is uit die oog van een meer valskermsoldaat Het hart. Dit is iets wat buiten ons beheer is, dit laat jou lam van emotie en machteloos, en sommige gevalle een malwoede, dit val die dood van een jong soldaat om een mens weer te herinner aan die kostbaarheid van lewe, en ons durf nie vergeet dat hier die medelsoldaat te bereid was om een levensop te offer so dat ander kon blij leef neem, en wat van ons vir die doodse so matlik uitgedeel het. Ek dink juist ons die type van een heilige opgelegde taak om die herinneringe aan medesoldaten wat gesnewel het net so respectvol te hanteer soos ons die feit dat ons nog lewe moet hanteer. Maar ondanks die dood van die wal het die rest van ons geen kese gehad as om aan te hou met die geveg nie. In elke oorlog snewel daar soldaate. Elke soldaat het bawe sy familie ook vriende en medesoldaate wat hom sal mis. Jy neem binnen sekundes afskuit van die medesoldaate wat gesnewel het en gaan voort met die geveg. En het kom later in jou leven terug na jou toome jou te byt en het een invloed op jou hele bestaan. En dit is precies wat gebeur het. Toome het die leweloose lichaam van die waal Pukkie Petser die radiobediener gelos terwyl die geveg onverpoots voortgegaan het. Die oorgroote meerderheid van die rest van die kompaniese troepen was toen nog nie ees bewust daarvan dat die wagens nie wil het nie. En daar oor het sy dood geen invloed gehad op die geveg nie. Dis nou nie dat sy dood enigszins een negatieve invloed zou hy nie in teendeel so dat juist die teenoorgestelde uitwerking hee en kon het al veroorzaak, dat van die troepen Rukulo's sal optree, om sy dood te wreek In daar die tyd voor ons by die geveg, by die loopgrawe, en die lichaweerkanone betrokken geraak het, het Swapie dit recht gekry, om twee kompanies, velskermsoldaten, van die ansvalsmacht daar vast te pin. Soos ek gesê het, was ons nie vol kompanie nie. Wat dit veroorzaak, dat ons die paar ge die geveg, in ons guns kon laat swaai? of was dit dag al wat nodig was, dat een paar vals, vals troepe uit die ander flank een aanval misloods. Ek het vir baie jare daar oor gewonner. Ek en Tommy het het ook by verskylik geleent hierin bespreek en somtijds ernstige debat daar gevoer en ander kere sommer lighartig daar oor geskert en partij keer, of eindelijk die meeste van die tyd nogal wind gaat daar gewees. Soos jy echter ouwe woord, dink en berdeneer jy meer oor wat werkelijk die oorzaak kon wees. Ek wil het baie duidelik stel, dat ek vir geen oomlik dink, Delta Compagnie was in sy totaliteit alleen daarvoor verantwoordelik, dat die loopgrave geneem is nie. Maar wat was die oorzaak? Hier is my beskye mening. Toetom me ons kom roep het, waar ons as stoppergroep gedien het, was daar nie tyd om ons volledig in te lig oor die situasie by die loopgrave nie. Die meeste van ons was toen nie ees bewus van al van brave kompanies sy dilemma nie. Ek gloed daar was weinig indien enige van die troepe wat die omvang van die situasie besef het. Toen toe Tommy my en die pelotonbeveilvoeders ingelig het, het nie ek of die pelotonbeveilvoeders die tyd gehad om die troepe volledig in te lig nie. Die pelotonbeveilvoeders het die opdracht by radio ontvang so hierdie troep het van niks geweet nie. Hulle moes maar net saam gaan, op die beste het hulle geweet, hulle gaud in dag nie kans skrym met paar ekstra soapos te skiet. Daar was niks wat kon veroorzaak, dat daar voor, vooraf enige vrees of verwachting in hulle sal wees nie. Hulle het ‘n opdracht gekry, hulle het gaan, weerstand gekry, gedoen wat vir hulle opgeleid was, en nooit is daarin gedink, dat dit wat hulle gedoen het, enig iets anders was as dit wat hulle maar onder normale omstandighede in een normale geveg met Soapu so doen nie. Ek geloof die meeste van hulle het eers jare later achtergekom dat dit wat hulle gedoen het was so ‘n bykie meer as dit waarin hulle gewoond was. Valskermsoldate het by verskye geleentheende die grensoorlog gehelp om troepen van ander eenhede uit die penarie help maar om ander valskermsoldaten wat nie knijpers te help, was beslis iets niets vir hulle. Iets anders, wat ook in gedachte gehou moet woord, was to ons op die toneel verskyn het, het het so aandag verdeel. Die lichtweer kanone het toen nog een tyken bygekry. So nou was daar nie die aanvalskompanies aan die een flank, die vechtvliegtuig van Boe en Delta kompanie, wat uit ‘n heel ander flank een aanval gelood sê het. To ons op die toneel verskyn het, het die verdeelde aanval, jammer, verdeelde aandag van Swapu, die aanval kompanies kans gegeen, om beslis weer, ten volle by die gevecht betrokke te raak. Hulle kon weer die viergevecht wen, en het hulle daarna ook, die wit waks uit Swapu begin skiet. Sonder om na wind uit het te wees, moet ek sê dat Swapu nie een katse kans gestaan het nie. Eers een bom die aanval, dan een anval dier die Mirage vecht vreegteie, daarna 367 valskermsoldaten, wat recht rondom jou basis spring, bewapen met R1 anvalsgeweer, 762 lichte, machinegeweer, 60 mm mortiere, RPG-74 pilrichters, M26 handgranate, witvoosvoerhandgranate, noemer 8 antitankmeine, en die dag bystand van anvalsvlecht vliegt hy hem. Nee wat, die boere het hulle slecht pak gegeen. Kom ons luister na Oshakati, Oshakati, Wambuland. Oshakati, Oshakati, Ose Kati Wambulant, dis die mooiste plek op aarde, Ose Kati Wambulant. Ruakana, Ruakana, Ruakana Wambulant, dis die plek met die meeste water, Ruakana Wambulant. O chivello, o chivello, o chivello vambulant. Dus die plek met die meeste vlieg, o chivello vambulant. O katzoppie, o katzoppie, o katzoppie vambulant. Dus die plek met die meeste perde, o katzoppie vambulant. O inana, o inana, o inana vambulant Des die plek met die minste water O inana vambulant Ondangwa, Ondangwa, Ondangwa vambulant Des die plek waar die flossies land O inana vambulant O inana, Bongwe diva, Bongwe diva van Buland, Dis die mooiste plek van terre ruste, Bongwe diva van Buland. Oshakati, Oshakati, Oshakati van Buland, Dis die mooiste plek op aarde, Oshakati Buland. Oshakati, Oshakati, van vambulant Ek dink baie van ons man sal dit nog onthou Dit was die einde van die slag van Kasinga Geskryf dier Sampie Stofberg Sampie sy uh, skaap was nog nie reg Tien tye van die voorlesing begin het En ek wil graag wat het Sampie moest self die story vertel Hy kan het baie detek beter doen as wat ek het kan voorlees, maar hoopelik is Sampie se Skype op sy rekenaar teen die tyd. Ek sal baie graag vir Ong Noorout en Dombel voer oor een van die bos, oor, of in een van die bosoorlog oorlog proegramme. My stuurgerus, nies en indigting in indigting van belang in jou area vir ons? en die nie wil aanbied en ekstra gelke wil verdien, of as jy jou bezigheid op SHK en radio wil adverteer, kontak ons geris. Ons e-post is nies by shkradio.com As jy een volks eie bezigheid het, maak geris gebruik van ons webwerf www.v.co.z gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ons het ook een kleedskamer by webwerf, waar die radio ook speel klik op die skakel en die skakel sê dan direct na die blad toe neem. Ons het tans, nies en weer, weerberichte weeksta 8 uur soggens en 1 uur in die middag weeksta ons kinderhoekie om die kinderverhaal en een bak en proeprogram met watertandrecepte. Dis 1 uur weeksta. Maandag aande het ons ons bosoorlog reeks dinsdag aande Aktieel oor die geskiednis van die boerevolk. Woensdag aande ons aktiele brokies in die nies. Dondrig aande het ons ons splinternieuwe versoekprogram Hoes het of Hous het met Pieter van Sel. As jy boodkap het vir die speciale persoon, Pieter lees dit met die grootste liefde oor die licht en speel die liekie van jou kiese om een glimlach op die persoon sy gesitte te sit vir die hele nacht en dag. Indien jy enkel lopend is en jy is op soek na daarie dakselveelpoetje, vryde aand om 8 uur het ons ons program soek jy dakselveelpoetje met maatje.com, skakel geris in vryde aande en stier ook sommer jou besonderhede vir my by kori by sikradio.com en ek sal vir jou help om die sielemaat van jou oor die licht te kry satra aande ons 7 het ons ons muziekmaankie met DJ Elkie hou een pen en papier by d'r hand hy speel so 10 tot 12 likies waarin daar woorde vers, uh, verstek is wat deel is van 'n leidraad en jy moet een sekere letter van daar die woord vat om aan die einde van die spielekie een pleknaam of dorpnaam of een naam te vorm, dit is groot breed jy kan saam speel op ons kleedskamer, wat DJ elkie ook met jy kan gesels terwyl jy die leidraad speel of jy kan vir ons die is stuur met jou antwoorde of terwyl jy nog saam speel kan jy die antwoord gee op die leidraad en elkie sal vir jou terugvoering oor die lig gee of jy is of nie Sondag aande om 7 het ons teenskloote Jan Diedriks en Willem die Ouman van Boervolk Radio met hulle uitleg oor die Boervolk geskiednis. Jy kan ook vraag vraag en saam gesels op ons leedskamer terwyl die program aan die gang is. Dan het jy so somme interaksie met teens en ook met die medelijsterars. Hou ons Facebookblad gerust op, ons onder alle die programme daar aan en ek wil laastens net weer eens die noodberugte van die laaste drie ure noem, as jy in die areas is, wees asblief beraad, volg iedere alternatieve routes, moet nie in die gevaar in reineem. By Tsubatsi is daar een protesaksie op die R37, by Ribak Kroos, moet die reste word gevra om die paie daar te vermeid, die paie was afgeblokkeer geword en die politie het die situasie gemonitord. By Matata en Ooskop in een toeheb is actie in die Edoteiwa area die area daar moet ook maar vermy word die meeste van die probleme is syke oorals verby maar wees to nog maar versichtig in die areas. En ook was daar sprake van onliste op skakusa, die technische college admingebouw is afgebrand een studenten was hy huisdoogstier vanmiddag, wees ook maar voorzichtig as jy in die area is daar was ook 'n onbevestigde boodskap dat die pad van Burgersvoort na Polikwane tot by Driekop area gevaarlik was dier onluste wat daar in die gang was voertuig was met klippe gegooi wees maar altyd veilig in praat en as daar probleme is vir my eder die routes, soek alternatiewe die routes. So groot ek, Kori, tot morgen oogend met die 8 uur nies, een lieflike aand verder, en ek speel Marie van Seil, sê da's een man op die grens. Tot ziens, lekker aand, tot morgen. Ek het nooit kon denk dat ek so so voel nie. Ek het ook nie gehuil by ons afstuit op die stasie nie. Maar later, later sy het eerst geset, wat die woord eenzaam beteken. Eerst was dit aanvaardbaar, maar nou, die wacht, ja die wacht vir die met, met daar die besondere handschrift. Elke oomlik wonder ek waar hy is, wat hy doen, my gedachte is, altyd by ons. Dit klink vir my jy was net kwaad. Dit klink Jy oud. Na